José Javier Fernández Arratsaldeon Arratsaldeon Gaur zer berri Bueno, gaur, e, baiona eraino joan gera, an, behinbeineko dagoen irakusketa bat komentatzeko asmotan, berez, erakusketa ustaletik irikita dago, eta prinsipio zurren aste burun, bezanago ker, apenduak seian edo itxibartzuten, baina, bueno, zorionez, beste hilabetea luzatu dute, eta horregatik anez eta erakusketa ustaletik irikita egon, egon, ba, bueno, ba, erabakiu dut, ba, berriro ez, uno berriro ez, etik ez dugu itzikin berari buruz, eno, bueno, onaik artza, zetik gara norbait urbildu neko balu baukera ba, du, ez, bai, bueno, izango dugun zu bian, edo goa boneko fetxagetaz, eta goker urtarrilaren urtarre hilaren amairu, edo amabostarte dago e, irekita eta orduan aukera gongo da, ikustaioteko e, eta, bueno, erakusketa oso interesgarria da arkitekturari buruzkoa da, eh, ondorioz ez da pintura, ez da skultura, niaz eta gauzak egon, eh oantxin komendatuko dut, zer dagoen ere horrekin notutakoa, eta, bueno erakusketaren itzemurua Luis eta, ben, eta Benjamil Gómez eta, bueno, nez eta izena, bueno, prinzipio zer da du neizan bueno, bila ba, frantxesak ziren, anaiak ziren Arquitektuak, Arquitektuak, eta arkitektuak, biak arkitektuak eta benjamin gainera arkitektuaz gain, dekoratzaile, diseinatzaile altzairuen diseinatzailea zen eta lan egitezu, egintzuten mila beratzerun da bost eta mila da berrogeiten beretzi artean, hor gutxi gora bera bosta markadan inguru lan egintzuten nez eta bereziki berroge garen amarka darte, zati mila beratzerun da berrogeien justu, bueno, ba, luizil eta gero gainera hor barna bueno, bakarra Espainiako gerra zibilaren ondorioek zirela eta gero gainera Ba, Frantzia, ba, bete-betean hartu zion bigarren mundu gerra, behor ba, nolabai diabe erroi garen amarkadan jetzuten enbesteko lanik egin, eh, Benjamin Bakarri zen, gerra eh, inguru zela eta gehien bat bere lan interes dira idera hogei, hogeita amarkaren amarkadakoak. Eta erakusketak egiten duena da hori aztertu. Eh, bosta amarkadez ba, bila nahi hauek proposatutako lanak eh, gehien bat arkitekturaren testu inguruan, baina baita esan dudan bezala beste testu ingurutan ere, dekoratzaile eta di diseinatzeile egisa. Beraz talor guztiak eta eta evoluzio guztiak. Guzti, guzti, bai, garai honetan, bai, gara ekoa zen, eh? arkitektuak arkitektoak etzire mugatzen bakarrikan etxearen kanpoaldea edo marnearekiko hormak e, diseinatzea, hizeket askotan hori, ba, altzairak e, eta bueno, pareta, eta incluso Luis eta, eta eta Benjaminen kasuan, ba, okeratzen zituzten, ba, beraien etzetan, claro, hori aipatuko e, diseinatzen zituzten etxeak ziren, bueno, ba, etxeak, ez? E, Etxe erraldoiak, hundiak, birusolairukoak, eta orduan, bueno, ba, okeratzen zituzten, ba, hori, etxio ogitan gero, ba, bertan e, lanak egingo zituzten e, eskultoreak, pintoreak eta lerretika bueno, guztiaz arduratzen ziren eta erakusketa oso interesgarria da. Eh, bueno, zergatik e, aurten, ba bueno, ba, urte egin direlako Menjamin hiltzela eta gero aurten ere bueno, ba bere familia, Luis eta Benjaminen oñordekoak, ba no labait e, bi eginiko edo marrazotako plano guztiak, no labait e, Bayonako udalariei eman emandizkiote eman, eman, eman eta ordu uan bonon ikus eta okera politikusi dutela pa erakusketanen ba onolako omenaldi bat eskintzea bi hauei. eta bueno hurbiltzen dena zer topatuko du ba gehin bat planoak eta bueno planoak eta baita ere diseinutatako zenbat altzaira eta zenbait e, bueno beraiek nolabait enkargatutako zenbat kuadroskultura eta talako gozakera aurkitzen diren gehin bat planoa dira ba, ez, ez dago maketarik, ez, etan, ez, ez dago, ez maketarik batzutan, eta, eta ez dago esmaketarik eta ez tare etezere argazkirik eta oda gean erakusketa dauka nakatsa txiki bat nikusten dut. Omen egia da maketa egitea oso garestia dela, eta eh? ondorioz agian ere, bueno, baberaien e, nola baita e, bueno, diru edo prosopusto mugatu izango dute ekintza guetanako eta, claro, maketagateriagurra egitea oso garestia da, baina ni bai maketak ma ma ma ma ma ma ez badire ere argazkiak faltamuta dituzetik gure egia da, e, manatzen dute triptiko bazatikan, bi arkitekto ben hainbat lana, gaur egun baiunan ikus gai daude, eta orduan manatu dutelako triptiko txiki bat, baipatuz baiunako ze kaletan aurkitu aitezke Luis eta, Luis eta Benjamin diseinutatako ere ikuntzak bai eta oso kritiko politika hori ba gainera erakusketak hori ere aipatu nuen joko joku uri eramaten du ez erakusketa ikusteaz gain gero baionan ze harabiatu gaineran bueno, petit baionanren ikurbildo dere ikuntza eta hoiek ikustako au, aukera daude benetako eraikuntza gusteko hori da bai. baina ikusten dute erakusketa pixka, eta ambizioso goizamarzuela ta agian argazkia gehiago ez baude batzuk eh Irulao argazki baude baina gehiago eskaini bat zitula eta pizka pena da bueno, kao, paperean ba, bueno, bai ikusten dira Baino agian oso bai, sar gehiago Hori da, oso hartuta ez dagoen jende arkitekturaren munduan, bagian prano baten ezakion gira kurtzen, ez? Nun dago leio bat, mundu dagoen bat eta agian hor hor tarako maketa asko laguntzen du, ez? edo argazkiren bat asko laguntzen du eta agian horren faltan nik beintzat oso dut. Baina, beste erakusketa oso interesgarria da. Bueno, zein zuten bi nahi hauek? Ba, bat e, neuskalduna ne deitzen den estilo bateri ekin zioten. Estilo hau, bueno, beste e, saioetan, bueno, ba arkitekturari eskin dizki egun etartoietan aipatu izan dugu, eh? Zer da neuskalduna? Bueno, pa, printzipioz euskal basarriaren estetik hartu eta estetika hortatik abiatu batxeak egitea. Bueno, etxeak, hotelak edo beste tipologitako iraikuntzak egitea. Eh, eta estiloa hor sortu zen gainera, Lapurdin eztien beraiek izan sortzaileak, sortzaileak izan ziren bi arkitekto frantsesak, nola bait estiloa sortu zutenak 19. menderen amaiera eta gaur egun, bueno, pa, ipar aldera hor ba kosta guztien sei ta bai on año, bueno, la coeches, ingura, eh dago, ez? Danak teorian bori, e, lapurdiko baserria kopiatzen dute eta ondorioz ba kanpoaldean danazuriak dira, kanpoaldean egurraren traza kantzematen dira, ez da egurra baino, baserritan baizel egurraren traza oiek, ba normalki horlegiz, gorriz edurdinez bargotuta eta ond, eta bueno, moski, eh sabaia bisorialdekin, sabaigorri gorri hoiek, etchechuriak, hau da, en olabait estetika idiliko hori hartzea, gero benetan baserrek ziren horrela. Baina, bueno, baserrien iduri, hori e, ba, zaran, edo ainoan, topatu itazkegun etxe, edo baserri horien irudi hartu, eta hori nolabait, ba, bueno, ba, goimailako jendeen etxetara nolabait moldatu, eta goimailako jende horien etxen estetika horrelako kutsu eman. Gero estilo hori onatorritzen, eta hemen, ba, bueno, gaur egun zu maian, zarautzen, onjarbin bertan, eta, bueno, bilbon, getxon eta olako atxe diseinio jarraituz eginiko niko pillo badaude, zetik titulo nekarrakastaundi izan zuen 20garren menderen lehenengo hiru hamarkada eta baina estilo berez sorrera du Frantzian, ez? Zetik, nolabait Frantzianko kostalde hori, ba, garren menderen bukaeran, ba, bueno, e, bun turistikoari esker, ba, sekulako e, nolabait garapena bizitu izan zuen eta Parisetik zatorren jende hori, ba, ideologia romantiko bat kutsatuta, baina ez zuten bertako etxetan bizi eta zeintzen bertako estilua, ba, baserritarren estilua eta horregatikan, hor ba, sortutako estilo hori neuskalduna izen hartzen eta Luis eta Benjamin horretan espezializatu ziren eh no no elako echeak egitea honelako bueno proyecto P lleva egin zutik egin zituzten hautetako proyecto asko ere gauzatzea lortu, lortu zuten baina nire bueno, ustez ustez interesgarria da hau esatika bueno neuskaldunan lan egin zuten arkitektoak asko dira eta azkenen bere mugak zituen nola baita esateko estetikoak ere bezik eta baita ere ardeko ardekoia da beste estilo bat hau ja modernitatea edo racionalismo jarraituko luken da, Bainan dekorazio baztertu gabe. Eta nola bait rationalismorri dekorazioa txikitu, Dekorazio bat berez jatorria modernismotik eh daukana. Eta honelako estiloen ere egin zituzten zenbait etxe, hauekia sai izan zuten gauzatzen, incluso erakusketan oso modu politan dago ikusita etxe baten adibidean zenbat e, proiektu egin zituzten eta nola etxearen jabeak ba nolabait proiektu modernoenak baztertzen joan ziren asken askenean etxe neuskalduna ban dizutelako, ez? Ordorioz nikusten dut ere garaiakor baldintzatu zutela bia naien kra bitateado bian haien sormenlana, e, sormen baina bueno, egin zituzten ere proiektu ere ardeko estilo horretan eta bereziki 20 garren hamarren hamarkada lokalak, lokal komertzialak. E, butik e, arropa dendak, arategiak eta hoien marrazki zoragarri batzu daude eta hoietan ikusten diepeneta Luis eta, ben, eta Benjaminen horiz Benetako sormen lana ikusi daiteke laizen beste neuskalduna etxe hoietan baizik eta beste hoietan ba modernitatetik hurbilago daudenak hala ere beraiek neuskalduna defendatu zuten modu bueno arro batean ez datikan badago proiektetako proiektutako bat da ere nola baita e, bueno, kasino bat erekitzeko asmoa, baionaren kostaldean, kasinoaz gain e, itxaskirolak egiteko iztadakuntzak, eta, bueno, garaian oso txapelketa ospeitzu izan zen, proiektu honen e, txapelketa, eta bereiek proiektu neuskalduna bat aurkeztu zuten. Eh? Da, gainera, argudiatuz, ba, estilonek, e, estilo ez zintzule, bueno, etzela mugatu beharri bakarrikan etxetara, ez? beste bori, itxaskirolak e, jasotzen zituen erekuntza bat, ere neuskaldun ezan litekela. Eh? Hor badago ere, beraien alitikan, ez etesan, guapustu ideologiko bat edo politiko bat, baina baizin izten zutela, Neuskaldun nahi zantzitekela, ba, Euskal, ez, bakareken Ipar, ipar Euskal Herriko kostaizeket, Euskal Herriko Euskal Herri osoaren, ba, estiloa, ez, eta, bueno, hori bainoski, garaiko nazionalismoarekin arekin lotu berdugula. E, hauek, bi anai hauek, garaiko ramiro, oiberkatu, arruen nahi ekin arreman izan zuten, arruen nahiak penube kokideak izan ziren, eta eta behek pinturan, nolabait pinturan Neuskaldun bat edo pintura kostumbrista Euskaldun bat jatezu ziren zu biaurrean anaiekin eta bestein bat Belenaldiarekin eta Ondorioz ere bueno nolabait mugimendu txertatu zertatatu berko ginituzke ere Luis eta Benjamin eta berez dauden e, zenbet kuadro bai erakusketan Bertainu Museoan bertan arruea anaiek eginak dira eta biskat bueno estetik horren barruan sartzen dira baita ere eta erakusketa hori eh, oso interesgarria batez ere hogei 30 garren hamarkada hori eta gero erakuske erakusketak ere erakusketa ez du eskaintze baina bai argitaratu duten katalogo bat e, bereziki Benjaminen alderdi interesgarria, batak politiko alderdia, bera izan zen zinegotzi bai honan, eta hainbat proiektu eta eraman zituzten aurrera, bera, ta, bera alderdiak, eta gero baita ere Benjamien parte hartu zuen, eta antzarki gintzan ere diz, e, idatziz gain obrak, dizinatu zituen arruekin batera e, ba, eszenarioak, eta guzti hori, eta arduan, ba, benetan bian nahi oso oso interesgarria direla bilak, Luis eta Benjamien e, Gomez, eta beraien lana ikusteko, eta bueno, garaia hori, hain e, garaia interesgarria hobekiago ezagutzen laguntzen duen arakusketa da batez ere lehenengo 3 marca